Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa afdalu salati wa atamu taslim Ala sayyidin Mustafa Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma Allamtana innaka anta alimul hakim Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'ana Bima allamtana wazidna ilma برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan tuan imam pengerusi JKK Surau tuan-tuan puan, puan muslimin muslimat. Pertama-tama dan selamanya, marilah sama-sama kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baslitbah dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada malam ini kita bersua kembali dalam siri kuliah bulanan kita berpandukan sebuah hari salah kecil 30 tanda-tanda orang munafik. Karangan Dr Aid Abdullah Al Qarni. Pada kelas kita yang terdahulu kita telah membicarakan karakter yang pertama, sifat ataupun ciri-ciri watak-watak penggolongan munafikin yang kita sebagai orang beriman diminta untuk senantiasa menghindarkan diri kita daripada ada pada kita salah satu daripada sifat-sifat karakter munafik yang disentuh Ataupun disebut di dalam buku ini Malam ini kita akan berpindah kepada karakter yang kedua Sebagaimana yang telah saya maklumkan pada tuan-tuan dan perempuan pada kelas yang terdahulu Dr. Aid Al-Qarni menyusun karakter yang pertama, karakter yang kedua dan karakter yang ketiga ini berdasarkan kepada keutamaan hadis Riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim hadis yang masyhur yaitu lah ayatul munafiq salas jika haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa, akhlaf, wa idha tuminan khan tanda orang munafik itu ada tiga jika dia berbicara Berdusta Apabila berjanji Ia inkar Dan sekiranya diberikan satu amanah Maka ia mengkhianati amanah yang diberikan Jadi karakter yang kedua tuan-tuan dan puan malam ini adalah karakter yang berada di bawah topik khianat Setelah mana kita membicarakan tentang berdusta Khianat dengan dusta termasuklah berjanji tadi adalah tiga serangkai. Ibarat orang yang sakit, apabila ada tiga serangkai kepadanya tuan-tuan, itu menandakan sakit tersebut adalah sakit yang amat parah. Pada zahirnya, kita mengatakan sakit tersebut boleh membawa kepada kematian. Ya, sebenarnya semua penyakit boleh membawa mukaddimah kepada maut. Tapi disebabkan tiga serangkai tersebut Merupakan penyakit yang berbahaya Yang biasanya kesudahannya itu adalah kepada kematian Begitu juga sifat khianat ini Bila adanya tiga ciri Yang dikemukakan oleh pengarang kepada kita Yang malam ini kita nak membicarakan tentang khianat khianat ini bahasa arab melayu kita pun sebut sebagai khianat bahasa orang kampung saya disebut sebagai enat yakni membawa maksud apabila dianya diberikan satu amanah dia akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya Dalil yang mendasarkan kepada karakter ini adalah sabda Nabi SAW Ida ahada Apabila ia menjanjikan sesuatu, ianya akan berlaku khianat. Kata pengarang barang siapa yang bersumpah kepada kaum muslimin atau kepada waliul amr ataupun mengikat perjanjian dengan orang kafir dalam sesuatu peperangan Kemudian dia mengkhianati perjanjian yang telah dia sepakati. Maka dia telah berikhrar terhadap dirinya sendiri sebagai orang munafik. Maksud pengarang ini tuan-tuan mudah. Kita dalam hidup kita pada hari ini ada satu benda yang kita namakan sebagai kontrak. Kontrak kita. Kalau kita bekerja, sudah barang tentu di dalam offer letter kita akan diberikan syarat-syarat uh, dia punya rule kerja yang patut kita lakukan, masuk sekian keluar sekian, apa yang boleh kita buat apa yang tak boleh kita buat jadi setelah mana kita menerima offer letter tersebut kita ada pilihan untuk menerima ataupun tidak menerima apabila kita buat keputusan untuk menerima tuan-tuan, itu menanda menandakan bahawa kita telah menerima satu amanah perjanjian yang mengikat kita dengan suatu pekerjaan yang kita diberikan amanah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Jadi bila mana kita bersetuju untuk mengikat kontrak tersebut Menandakan sebarang tingkah laku yang berlawanan Dengan terma-terma yang disebut di dalam surat tersebut Itulah yang dinamakan sebagai khianat Ia yani, keluar daripada amanah yang telah diamanahkan kepada kita itu kalau benda tadi tertulis Dalam bentuk Overlator kerja kita Kita bekerja dan sebagainya Dan ianya tidak semestinya demikian Orang yang beriman ini Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita Al-muslimuna ala syurutihim Al-mu'minuna ala syurutihim Nabi kata orang yang beriman ini Mereka berpegang kepada syaratnya Ya'ni kepada Apa janji Yang disepakati bersama illa syartan ahalla ma harramallah wa harrama ma ahallallah kecualikata nabi satu syarat yang tidak boleh kita perakui apabila syarat tersebut mensyaratkan untuk kita menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah ataupun sebaliknya yakni mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa marilah siapapun apapun dia pangkat apapun dia Apabila menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meletakkan syarat tersebut untuk kita terima, maka syarat tersebut, tuan-tuan, kalau kita langgar, kita tidak dikategorikan sebagai orang yang khianat kepada amanah. Sebab itu, para ulama dalam kitab fiqah sebut, seandainya seorang majikan meletakkan syarat, iaitu ada terma di dalam syarat tersebut, tidak membenarkan pekerjanya menunaikan salat, salat-salat salat Jumaat sebagai contoh. Nak kerja dengan aku boleh tak ada masalah tapi untuk keluar menunaikan salat Jumaat sebab dia takut produktiviti kilang dia akan, akan drop dan sebagainya, meletakkan syarat tersebut di dalam terma pekerjaan. Jadi sebagai seorang pekerja, adakah syarat ini boleh diterima ataupun tidak? Ini yang dimaksudkan oleh para ulama, fakah sebut syarat inilah yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka pekerja tersebut dia tak wajib patuh. Dan kita dalam undang-undang negara kita pun pada hari ini tidak membenarkan berlaku demikian. Mana-mana majikan yang menghalang pekerja untuk menunaikan solat, majikan tersebut berhak untuk mengadu ke jabatan buruh dan sebagainya dan syarikat tersebut boleh diambil tindakan kerana ini adalah merupakan satu tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada orang beriman kalau benda tadi tertulis sekali dia tetap dianggap sebagai terbatal kerana merupakan hak asasi kita sebagai orang yang beriman untuk beribadat tak apalah kalau letak syarat dekat situ 30 minit okey tak ada masalah 30 minit ataupun sejam untuk kita menundaikan solat jumaat lengkap tapi kalau lepas sejam tak masuk balik tuan-tuan solat jumaat dah bila dia pergi melencong tempat lain dan semua kan. Itu kira macam mana? Dah dikira berlawanan ataupun melanggari dengan amanah yang yang telah diberikan kepada kita, kita sebagai seorang masyarakat pekerja. Begitu juga di atas permasalahan ini kita boleh kiaskan kepada apa-apa benda lain yang berlegar di mana dalam amalan kita seharian pada hari ini. Sama ada dalam konteks kita... Um, dengan ahli keluarga kita ke? Dengan jemaah kita di masjid ke? Ataupun di mana-mana sahaja. Maka syarat inilah yang perlu kita fahami. Orang paksa kita, kan? Tuan, tuan pada pada hari ini, nak bayar kepada kita sesuatu. Dengan bayaran yang dia bayar itu untuk kita melakukan satu benda yang tidak dibenarkan di dalam syarak kita. Kita dapat habuan. Habuan tersebut mungkin wang ringgit, mungkin barang, mungkin apa-apa terma yang diberikan kepada kita. Tapi stand kita, Penderian orang yang beriman ini kalau dia langgar maknanya amanah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti mana amanah dia tadi dengan manusia. Maka atas dasar itulah perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan khianat dan pelakunya termasuk di antara karakter yang disebut oleh pengarang kepada kita pada malam ini. Iaitulah um, karakter khianat bagi golongan munafik. Jadi bila pengarang sebut waliul amr. Maknanya yang melantik itu adalah pemerintah. Macam lah pada hari ini tuan -tuan, kalau bahasa mudah hanya kita sebut. Pegawai awam ke, penjawat awam ke, penjawat swasta ke. Lebih-lebih lagi kalau amanah tersebut adalah amanah yang dilantik. Kalau dalam sistem kita, kita namakan sebagai sistem kehakiman dan sebagainya. Ini adalah merupakan, kita panggil di barisan hadapan. Yang amanah mereka besar. Sebab memperakukan hukum. Yang diperturunkan oleh pemerintah pada hari ini. Kalau dalam tempat kita pada hari ini oleh Sultan. Sultan berikan kuasa kepada hakim. Berikan kuasa kepada imam. Turunkan kuasa kepada jurunikah. Ini semua termasuk di dalam bab amanah Dan dianya berada macam saya sebut tadi di garisan hadapan Kenapa tuan-tuan? Kerana kita mewakili umat Islam keseluruhannya Kalau benda ini boleh diganggu-gugat Disebabkan dengan pengkhianatan yang berlaku Maka pelakunya termasuk di dalam ciri-ciri golongan yang munafik. Maka hal ini telah disinggung di dalam hadis buraidah seperti mana yang termuat dalam hadis sahih Muslim. Ketika mana Rasulullah SAW melantik seseorang menjadi pemimpin dari serombongan tentera. Pada saat itu Nabi SAW berpesan. Hadis ini ada dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Hadis Buraidah ini yang dikemukakan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab Al-Iman. Babu alamatil munafiq. Bab pada menyatakan tanda-tanda orang munafik. Hadisnya panjang tuan-tuan. Saya nak rumuskan benda hadis ini seperti mana yang tertera di dalam risalah ini. Setiap kali Rasulullah nak hantar tentera pergi berperang. Sama ada Rasulullah pimpin ataupun diberikan uh, ketumbukan tentera itu untuk dipimpin oleh sahabat lain. Nabi SAW sentiasa mengingatkan kepada mereka tentang apa? Tentang tanggungjawab mereka yang keluar berperang. Kita kalau kita fikir secara logik tuan-tuan Keluar berperang adalah untuk membunuh musuh Target kita musuh mesti dikalahkan Nak bunuh mereka cara bagaimanapun Yang penting musuh mesti dikalahkan Tetapi Nabi SAW senantiasa mengingatkan para sahabat Tentang satu tanggungjawab besar Apabila para sahabat ini menggalas tugas sebagai para jurid Mereka perlu beradab di dalam peperangan Kadang-kadang kita rasa terpelik tuan-tuan Kenapa perlu diberikan nasihat tersebut? Kerana orang yang pegang senjata, dia adalah ibarat yang senjata tersebut gunanya adalah untuk membunuh. Sebab itu, syariat ataupun undang-undang mana-mana negara pun pada hari ini tidak membenarkan senjata dibawa secara sewenang wenangnya Contohlah, tuan-tuan, kalau negara kita dibenarkan untuk bawa senjata macam dekat Amerika Syarikat. <lain> orang kita ni bab gaduh atas jalan raya nombor satu. <lain> Kenapa? Dota pistol ada lah dekat kat dalam dalam dalam dalam kereta kan. Orang langgar kita keluar pistol tembak mati tu kan. Orang kita jangan buat main dalam bab jalan raya ni. Semua pakat nak jadi syumaker kan. Tak perhati orang lain dan sebagainya. Bab itu kita senantiasa diperingatkan kepada kita tentang undang-undang jalan raya ini boleh buat itu tak boleh buat sebagainya. Maka Nabi SAW... Memperingatkan para sahabat Setiap kali untuk mereka turun berperang Nabi kata wala taglu. Kamu nak keluar berperang silakan Tetapi jangan sekali-kali Kamu melampau di dalam Ketika mana kamu berada di medan perang wala tagduru, wala wala taqtulu, wala Hadis panjang Yang disebut dalam Wasiat Nabi kepada para, para jurid Antaranya Nabi kata Kamu nak keluar berperang Janganlah kamu melampau-lampau di dalam peperangan. Apa maksud melampau-lampau Maknanya kata Nabi, jangan sekali-kali takdiru kamu serang pihak musuh tanpa kamu memberikan kepada mereka inzar terlebih dahulu. Ia ni tak maklumkan kepada pihak musuh kami dah sampai. Itu tuan-tuan, kita baca dalam sejarah Nabi SAW. Setiap kali Nabi turun berperang, Nabi akan berkemah di luar daripada kem musuh. Dan peperangan itu tidak akan berlaku melainkan pada keesokan harinya. Nabi akan hantar sahabat pergi masuk di dalam perkampungan tersebut. Check. Barangkali ada sebahagian di kalangan perkampungan tersebut mereka telah masuk Islam. Nak tahu macam mana? Mungkin azan berkumandang. Mungkin mereka datang solat berjemaah di kampung mereka. Banyak kemungkinan yang berlaku. Baik. Kalau mereka masuk dalam kampung tersebut dan report kepada Nabi SAW, kami dengar azan berkumandang di dalam kampung tersebut. Maka Nabi SAW tidak akan menggerakkan tentera baginda Untuk merempuh perkampungan tersebut Kenapa? Karena di situ dah ada orang beriman Takut-takut nanti pembantaian itu akan berlaku Kepada orang yang beriman Baik itu dalam hadis kata Walatagdiru Jangan sekali-kali kamu merempuh mereka Tanpa memberikan indah terlebih dahulu Amaran terlebih dahulu Beritahu maklum kepada mereka kami dah sampai jadi daripada hadis ini kalau kita lihat Nabi kata idza hasarta ahla hisnin fa aradu ka an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fala taj'al lahum dhimmatallah wala dhimmatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam walakin ij'al ja lahum dhimmataka wa dhimmat ashabika fa innahum in taghfiru di muka kum, dan di muka sahabat kum, ahwun min anta khfur zimmah Allah, dan zimmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahah pucat, apel pucin, fakaraduk anta nuzilahum pada hukm Allah, fakaraduk anta nuzilahum pada hukm Allah, walaikin nuzilahum pada hukm kum. Fakaraduk anta nuzilahum Allah, fakaraduk anta nuzilahum pada hukm Allah, walaikin nuzilahum pada hukm kum. Fakaraduk anta Kata Nabi apabila kamu telah mengepung suatu kampung yakni ini sepas proses yang saya sebut tadi Dah bagi amaran Dah sampaikan kepada mereka sama ada mereka menerima Islam Ataupun mereka Membayar jizyah Untuk dikekalkan mereka berada di tempat mereka Dengan syarat-syarat yang disebut di dalam kitab fiqah, tuan, tuan. Lepas itu barulah berlakunya arahan Nabi ini Apa kata Nabi apabila kamu telah mengepung penduduk satu kaum yakni mereka dah berhak untuk diperangi dan mereka mengharapkan agar kamu membuat satu perjanji dengan Allah dan Nabi-Nya untuk mereka lalu kata Nabi, maka janganlah kamu mengkabulkan janji tersebut maksudnya apa tuan-tuan, yakni kalau pihak dalam kampung, perkampungan tersebut minta kepada tentera ini tadi kami nak dengan syarat kamu rempuh kampung kami, jangan bunuh kami ataupun jangan tawan kami ataupun jangan lakukan apa-apa, ini dinamakan sebagai zimmatullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-kali kamu menerima tawaran tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita baca dari logiknya kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengepalai tentera tersebut. Kalau Nabi mengepalai tentera tersebut, serang pihak musuh, para sahabat semua akan bertunjangkan kepada Rasulullah, keputusan Rasulullah itu adalah keputusan Allah. Tapi seandainya tentera ini dipimpin oleh seorang sahabat. Di dalam peperangan Al-harbu khuda'ah, Nabi kata perang ini adalah tipu daya. Dalam erti kata, satu kuasa besar diberikan kepada pemimpin yang mengapalai tentera ini untuk menggunakan strategi, hikmah, apa pun Yang penting dia menang. Tapi seandainya mereka menerima janji tersebut, ini memberikan satu kesukaran kepada mereka. Sebab mereka terikat dengan janji. Bila mereka terikat dengan janji, katalah berlaku peperangan, mereka merumpuh, merumpuh masuk dalam perkampungan tersebut Mereka telah berjanji pada awal tak nak bunuh Tiba-tiba mereka digasak Ataupun musuh melakukan satu tipu daya Sedangkan mereka dah janji Mereka terikat dengan janji Kalau mereka bunuh juga tuan-tuan Maknanya mereka telah melanggar janji yang namanya khianat tadi Baik itu kata Nabi Jangan sekali-kali kamu terima Habis kalau tak terima macam mana nak buat Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab seandainya kamu melanggar perjanjian tersebut, maka adalah lebih ringan dibandingkan jika kamu melanggar janji terhadap Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu mengepung penduduk suatu perkampungan, lalu mereka memintamu untuk menurunkan kepada mereka hukum Allah, maka janganlah kamu mengkabulkannya. Namun turunkanlah kepada mereka hukum kamu. Jadi kata Nabi, kamu sebagai ketua tentera, sebagai apa... Apa kita panggil general Kamu yang buat keputusan Macam mana anak-anak berhadapan dengan pihak musuh nanti Sebab apa tak semestinya Peperangan ini berlaku dengan pembunuhan Barangkali peperangan ini berlaku dengan Menawan pihak musuh Menuntut kepada mereka Untuk mereka bayar Ganti rugi Apa kita panggil Lain-lain bentuk itu terpulang Kerana sesungguhnya engkau tidak tahu Apakah mereka mampu menerapkan hukum Allah Terhadap mereka ataupun tidak jadi Nabi SAW Tuan -tuan, memberikan satu, um, apa kita sebut, menduha. Yang satu keputusan yang boleh dibuat secara ijtihad ketua tentera tersebut. Sama ada dia nak nak nak bunuh ke apakah. Yang penting dia tidak memberikan satu janji yang menyebabkan janji tersebut tadi mengikat dia. Jadi kalau kita lihat daripada hadis yang panjang ini tuan-tuan. Macam saya sebut tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan benda ini di dalam peperangan disebabkan orang yang berperang ini sukar untuk mereka menerima apa kita panggil perjanjian dan sebagainya sebab itu undang-undang dunia pun pada hari ini tak boleh bunuh musuh dengan sewenang-wenangnya yang yang ditawan dan sebagainya saya baca dalam satu makalah kis perang Ukraine Rusia ni Rusia dapat tawan tentera Ukraine bila dikenal pasti tentera ini daripada bukan orang Ukraine yakni pemegang pasport Morocco dan dua orang daripada Britain yang tengah-tengah tengah panas pada hari ini kalau tuan-tuan perhatikan di dalam uh, Peristiwa dunia pada hari ini Jadi Britain bantah sebab mereka telah dah bicara jatuhkan hukuman mati kepada tiga orang tentera asing yang menolong tentera Ukraine. Disebabkan perjanjian dunia telah meraku memperakui benda tersebut, tak boleh dilakukan suenang-wenang saja. Atas hadasan itulah tuan-tuan kalau kita baca khianat yang pertama sekali berlaku di dalam sejarah Nabi SAW ni bila? Berlaku dalam perang. Pernah dengar kalau tuan-tuan pergi di Madinah. Di dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiang yang namanya tiang Abu Lubabah dan salah satu daripada tiang yang duduk di dalam rawdah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya tiang Abu Lubabah. Sebab apa nama tiang Abu Lubabah? Abu Lubabah Al Amzari salah seorang di kalangan Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia berkawan dengan Yahudi bani Quraybah. Pada tahun yang kelima daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Yahudi Bani Qurayzah buat tuan, tuan? Saya tanya soalan tapi tak, saya tak minta jawapan daripada tuan, tuan cuma cuma tanya ya. Untuk kita recall maklumat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suba sikit. Pada tahun yang kelima berlakunya peperangan yang namanya peperangan Al-Ahzab ataupun Khandaq. Rasulullah dikepung. Oleh musuh Satu coalition Satu Apa Muhalafah Perjanjian besar Di kalangan musuh-musuh ini Yang pada awalnya Dia digerakkan oleh Yahudi Pergi Bincang Dengan Gafil Quraish Ajak Gafil Quraish Kita bersukongkul sekali Kita datang Kita rempuh Muhammad Kamu datang Daripada luar Kami sokong Daripada dalam Begitu juga Pergi berjumpa dengan Suku Ratafan Semua-semua sekali Maka berlakulah pada tahun yang kelima daripada hijrah Nabi Yang namanya peperangan Ahzab Kisah tu panjang Tapi saya tak tak nak sentuh Ahzab Tapi nak cerita dengan tiang yang namanya Tiang Abu Lubabah ni tadi Bila peperangan tersebut Reda disebabkan Strategi yang digunakan oleh Rasulullah Dan juga pertolongan Daripada Allah SWT Habis daripada Peperangan tersebut Nabi SAW balik ke rumah nak letak apa nama baju besi baginda tetapi jibril kata kepada nabi wahai muhammad kami belum buang lagi belum pecat lagi baju besi kami maknanya peperangan kita belum berakhir maka nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan para sahabat jangan pecat lagi baju perang tugas kita di depan adalah untuk memerangi bani quraylah yahudi yang duduk di madinah tetapi apa mereka buat mereka khianat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apabila Piagam Madinah itu dimeterai oleh Nabi dan juga penduduk Madinah sama ada musyrikin ataupun daripada Yahudi ini. syarat utamanya adalah mereka masing-masing hendaklah mempertahankan bumi Madinah sekiranya Madinah diserang daripada pihak luar. Jadi Bani Quraizah secara nyata tuan-tuan mereka telah khianat apabila mereka membuka laluan kepada kemasukan tentera musuh untuk serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna al-Asra illa fi Bani Qurayzah. Nabi kata kamu semua jangan sembahyang Asar pada hari ini melainkan kita telah sampai di mana di Bani Qurayzah. Nabi sebut demikian apa tuan-tuan? Tujuannya adalah untuk para sahabat mempercepatkan perjalanan mereka pada waktu tengah hari tersebut untuk sampai di Bani Qurayzah dan mengepung perkampungan Bani Qurayzah. Jadi Rasulullah gerakkan sekitar 2000 orang sahabat Sampai di pergampungan Bani Khuradah dalam masa yang begitu cepat Kepung Bani Khuradah ini Dalam tempoh yang panjang Dalam dalam riwayat mengatakan Bani Khuradah Kalaulah Rasulullah kepung mereka dalam tempoh berbulan-bulan lama mereka mampu bertahan Sebab Yahudi ni tuan-tuan Bukan satu bangsa yang sambil lewa macam kita Kita ayam tak ada apa jadi? Serabut-serabut perut kita ayam tak ada Kan? Ayam naik harga tinggi kita dah tak tahu dah nak dapat ayam kat mana. Tarik subsidi itu ini. Kita tidak bersedia. Dari sudut apa apa nama pertanian, pemakanan negara dan sebagainya. Kita tak bersedia. Kalau tiga bulan ekspor tak masuk ke negara kita. Wih kebulok kita. Tonton. Jangan buat main. Ayam mahal. Ini pergi pasar ikan tak berani dah beli sekilo, Beli 2-3 ekor Macam nak beli kembung 18 ringgit <guluh> Abang beli 3 ekor cukup ah. Tuan-tuan dik banyak saya tahu tak apa ah. <guluh> Beli kembung 3 ekor Ayam pun mahal Tetapi Yahudi tidak Mereka bersedia Untuk berperang Apa mereka buat Segala-galanya mereka simpan di dalam perkampungan mereka Itu yang kita duk nampak Yahudi pada hari ni tuan, -tuan. Mereka bersedia sebenarnya, bukan main-main. Dan sifat tersebutlah yang dipelajari oleh jiran kita. Tak payah pergi jauh Singapura. Singapura cukup bersedia. Kita lebuh raya kita lubang rata. Kalau berlaku peperangan mungkin flight nak landing atas lebuh raya kita tak boleh. Tapi Singapura 24 jam. Lebuh raya diorang boleh digunakan untuk kecemasan, landing flight dan sebagainya. Mana berlaku lagi tuan? Nasihat mereka ada Kita ni patut duk baca Al-Quran Ini Nasihat yang kita belajar daripada agama kita Kita duk baca sirah Kita patutnya seratus kali lebih bersedia daripada mereka Jadi bila Rasulullah kepung Yahudi tak nak mengaku kalah Sehinggalah Mereka buat keputusan Untuk berbincang Bila nak berbincang Yahudi minta wakil daripada Nabi SAW Datang untuk berbincang dengan mereka ketika itulah rasulullah tengok siapa di kalangan sahabat ini yang dia ada hubungan sama ada hubungan dagang ataupun mungkin kebun dia duduk di dalam perkampungan Bani Qurayzah ini cek punya cek rupa rupanya Abu Lubabah yang saya namakan Abu Lubabah Al-Ansari ini dia ada kebun dia di dalam perkampungan Bani Qurayzah dan anak-anak dia membesar di kebun dia tersebut lalu kata Rasulullah Abu Lubabah engkau masuk Pergi berbincang dengan dia orang. Abu Lubah pun masuk tuan-tuan. Dalam perkampungan Banu Quraidah. Sebelum dia masuk tu Kaab bin Asad. Ia ketua Banu Quraidah dah nampak dah. Kalau kita mampu bertahan setahun sekalipun ending dia last kali. Kita pasti akan dikalahi oleh Muhammad dan juga sahabat-sahabat dia. Lalu Kaab bin Asad bagi tiga pilihan kepada puak dia. Satu kita terima Islam, yakni kita pakak-pakak murtad daripada Yahudi kita terima Islam. Kedua, kalau itu kita tak boleh buat katakah Abenasa tak ada masalah kita bunuh semua anak bini kita. Apabila anak isteri kita tidak ada kita sanggup mati bermati-matian menentang Muhammad. Ataupun yang ketiga kata dia, kalau satu pun tak mau, dua pun tak mau. Kita boleh gunakan hari Sabtu Untuk kita keluar berperang karena hari Sabtu ni tuan-tuan adalah hari Holiday bagi Yahudi Yang mereka tak boleh nak keluar berperang Tak boleh buat apa-apa Lalu pengikut dia semua satu tolak Dua tolak, tiga pun tolak Lalu kata Kaab bin Asad Kalau kamu semua tolak Apa tadi Syarat yang pertama tadi kita masuk Islam Tolak, kita bunuh anak isteri kita Untuk kita pertahankan Kampung kita pun kita tolak dan yang ketiga untuk kita berperang pada hari Sabtu pun kita tolak kata Kaab bin Asad kita tak ada cara lain melainkan kita terpaksa menggadaikan nyawa kita kepada Muhammad. Waktu itulah Abu Lubabah ni masuk. Bila Abu Lubabah masuk kata Kaab bin Asad, "Baik, sekarang ni kalau kami bersetuju untuk berdamai dengan Muhammad. Agak-agak apakah tawaran yang Muhammad sanggup beri kepada kami?" Waktu itu Yahudi punya cerdik tuan-tuan disebut dalam kitab sirah. Dia telah keluarkan anak isteri dia. Sebab dia nampak dah ending dia mereka pasti akan dibunuh oleh Nabi s.a. Sebabnya khianat besar ni tuan-tuan. Satu khianat yang cukup besar. Seperti mana yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bani Qainuqa. Lalu Abu Lubabah apabila tengok anak-anak kecil, wanita di kalangan Yahudi Bani Quraidah, dia pun rasa sedih. Besok kalau Rasulullah ambil tindakan. Anak-anak kecil ni siapa nak jaga? Sebab orang dewasa akan dibunuh. Disebabkan khianat yang mereka lakukan kepada Rasulullah. Jadi seolah-olah perbuatan Yahudi ni tuan-tuan adalah untuk nak-nak-nak. Yang, yang saya nak namakan ini nak bagi Abu Lubabah ini khianat kepada Nabi SAW. Yang ni ada sedikit simpati maka dia akan membuka jalan untuk rasulullah tidak memerangi mereka ataupun sebagainya lalu apabila ditanya oleh Ka'ab bin Asad Abu Lubabah dia tak tak sebut kepada mereka mereka akan dibunuh tetapi dia hanya menunjukkan dengan satu isyarat kata dia buat macam ni perbuatan dia menunjukkan dengan tangan dia tuan-tuan letak kat tengkuk ni kita pun faham apa dia maknanya pancung sampai mati Rasulullah takkan biar kamu hidup sebab kamu khianat. Lalu Abu, Lubah, Abu Lubabah menyesal. Kenapa? Kerana Rasulullah belum putuskan hukuman. Walaupun dah ada. Tapi tak terbit daripada mulut Nabi. Dia telah khianat kepada janji Nabi SAW. Janji yang telah Rasulullah utuskan dia. Bukan untuk untuk cari keputusan tidak. Tapi untuk berunding. Lalu dia balik. Dia tak pergi jumpa Nabi, apa dia buat? Dekat tiang tu lah. dia lari dia ikatkan diri dia letak dekat tiang tu. Yang ada di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia aku tak akan buka ikatan ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukakan ikatan ini. 6 hari 6 malam tuan-tuan. Dia duduk kat situ, isteri dia datang buka untuk dia makan, minum, solat, kemudian ikat balik situ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membuat satu keputusan kepada Abu Lubabah ni sebab apa? sebab dia pergi pergi letak diri dia dalam masjid Ikat. Kalau dia datang jumpa kepada Nabi senang. Cerita kepada Nabi senang. Ini nak kena tunggu pun nak kena tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah macam kes tiga orang sahabat yang tak hadir di dalam peperangan um, Jaisul Usrah dalam peperangan Tabuk yang disebut dalam kitab sirah. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima taubat Abu Lubabah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Ummu Salamah. Jadi waktu pagi tu tuan-tuan sebelum solat subuh tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Sal kepada Salamah kepada Ummu Salamah iaitu isteri Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Abu Lubabah. Lalu kata Ummu Salamah wahai Rasulullah patutkah aku pergi bagi tahu kepada Abu Lubabah ini? Apa nama, taubatnya telah diterima oleh Allah SWT, Nabi kata silakan. Lalu Umur Salamah pergi sampai sebab rumah Umur Salamah, rumah Nabi berada di mana? Di masjid Nabi. Dia pun keluar beritahu dekat Abu Lubabah. Abu Lubabah kata demi Allah, aku tak akan merongkai tali yang mengikatkan aku ini, melainkan dilakukan sendiri oleh Nabi SAW. Maka Nabi keluar tuan, -tuan. Nabi buka ikatan tersebut dan Nabi SAW lepaskan Abu Lubabah. Kita nampak sekadar hanya memberikan isyarat ini sahaja tuan-tuan itu dah dikira sebagai satu khianat daripada amanah yang diberikan oleh Nabi SAW. Cuba tuan-tuan bayangkan apa yang berlaku di luar sana pada hari ini. Duit 1NDB bagaimana? Banyak mana duit tersebut? Siapa yang ambil? Tak apalah kita tak tak kacau urusan mahkamah. Tapi adakah itu bukan satu pengkhianatan kepada amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pemimpin yang pemimpin tersebut kita yang pilih dengan tangan kita, tuan Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi kata hadaya al-ummal Hadiah yang diterima oleh penjawat awam yang dilantik oleh pemerintah dia dikategorikan sebagai gulul Gulul ni maknanya ambil harta rampasan perang sebelum harta tersebut diberikan kepada para jurit. Yaani perang dapat harta dia songlap masuklah poket dia dulu itu dikategorikan sebagai ghulul dosa besar kalau itu sebagai dosa besar tuan-tuan cuba tengok bagaimana orang yang mendapat jawatan yang diberikan amanah untuk khususnya yang yang apa amanah mereka ini adalah untuk mengutip cukai dan sebagainya hadiah apa dia dapat macam-macam hadiah. Kita tak nak sebut pun tuan-tuan semua tahu. Itu kan ada satu isu berbangkit dalam masyarakat kita. Dalam musim bulan puasa baru inilah. Masalah pada dia, masalah amil zakat fitrah. Orang bagi duit, orang bayar zakat kat dia kan. Duit lebih tu orang tak nak ambil bagi kat dia sebagai sedekah. Kali itu kecoh sekejap. Ada kata boleh, ada kata tak boleh sebagainya tuan-tuan. Fekah sebut secara jelas. Siapa sahaja yang telah diperuntukkan gaji kepada dia. Ia dia dibayar gaji. Bulan-bulan dia ada gaji. Kemudian diberikan sesuatu kepada dia. Atas alasan pekerjaan yang dia buat. Maka dia tidak boleh menerima selain daripada gaji yang dia diberikan kepada dia. Dalam hadis Ibn Lutbiyah. Jelas tuan-tuan. Ibn Lutbiyah ni Nabi hantar seorang lelaki. Nabi hantar untuk dia kutip zakat. Ia ya, zakat. Apa Kepada satu satu pihak Bila dia balik Diserahkan kepada Nabi Kata dia Wahai Rasulullah Ini zakat yang aku kutip Yang ini yang orang hadiah bagi dekat aku Lalu Nabi SAW Apabila tengok Ibn Lutbiyah Berbuat demikian Nabi kata kepada Ibn Lutbiyah Halla jalasta fi baitika Wahai Ibn Lutbiyah Bukankah kamu Duduk di rumah ibu kamu Ataupun rumah bapa kamu kamu dapat benda ni. Maknanya Nabi kata kalau bukanlah kerana kamu duduk di rumah ibu atau berumah ayah kamu. Kamu takkan ada dapat benda ni orang takkan bagi kepada kamu. Tetapi disebabkan kamu mengutip cukai ataupun kamu mengutip zakat. Orang bagi kepada kamu. Kamu anggap ini sebagai sedekah untuk kamu ataupun hadiah untuk kamu. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar tuan-tuan. Sebab kesalahan itu dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Ibn Lutbiya. Tetapi Nabi SAW bertanggungjawab Untuk memaklumkan benda tersebut Kesilapan tersebut kepada keseluruhan Para sahabat. Nabi naik Bukutubah. Nabi kata Aku utus seorang untuk mengutip Zakat. Apabila dia balik, dia kata Ini aku punya, yang ini kamu punya Lalu kata Nabi, adakah dia duduk di rumah Ibu ataupun ayah dia sehingga dia dapat Semua ini. Lalu kata Nabi SAW barang siapa Yang mengambil hadiah tersebut Maka hadiah tersebut adalah merupakan satu pengkhianatan yang dia akan dibangkitkan bersama dengan hadiah yang dia ambil. Lalu kata Nabi SAW, seandainya yang dia ambil itu adalah seekor unta, unta tersebut akan bersuara, yakni suara unta pada hari kiamat kelak. Kalau yang dia ambil itu adalah seekor lembu, maka lembu tersebutlah akan mengembok bersama-samanya. Kalau dia ambil itu adalah seekor kambing-kambing tersebutlah akan mengembek bersama-sama dengannya. tuan kalau dia ambil lembu, ambil kebawah. Hari ini kalau dia ambil, <laughs> duit dua berbilion oi duit tersebut akan dibangkitkan bersama pada hari kiamat kelak kalau ambil rim kan hari ini kan mau bagi rosak berrim kereta kan <laughs> tukar empat-empat biji rim sekali dengan tayar itulah dia kena pikul pada hari kiamat kelak wallahi azbillah tak apa besarnya balasan bagi orang yang khianat kepada amanah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan satu benda min main. Jadi berbalik kepada persoalan yang kutip zakat. Boleh tak boleh ke nak ambil? Bak warak tuan-tuan kita dalam bak harta ni kena berlaku warak. Dia kalaulah amil telah dibayar kepada dia. Ya ni bahagian amil tu dah ada. Orang bagi dekat dia. Dia patut tolak secara elok. Ataupun minta channel kan yang dia nak bagi itu kepada mana-mana channel. Itu lebih baik daripada dia menerima takut-takut itu termasuk di dalam khianat. Kalau sakat khianat masuklah munafik ni tak apa. Tapi takut khianat ni tadi menyebabkan kita sengsara pada hari kiamat kelam. Jadi saya rasa sekadar itulah sahaja. Masa yang ada pada malam ini insyaAllah ada sebahagian lagi. InsyaAllah kita sambung pada kelas yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah subhanahuwataala Segala kelemahan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga apa yang kita sentuh pada malam ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirika wa atubu ila. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asrika al-Insana al-Abiqa. Illya al-lazina amanu wa'amilu salih. al wa salih. Alhamdulillah.